Murua, egunon? Egunon. Bertzularien lagunak elkarteko lehen dakarizira, eta hor behiki orkestu duzu horrengo silaba atxapelketa, bimientago eta bat izango da. Fitsa bere hartziki duzu, bimientago data, hola, marhatuz, zer gana idu Be, nun baita bai zentzu bat baino gehiu ditu. Aldi berean, hori, e, gorriz e, gure mina eta eta aserrea e, adirazten ditu. E, behartu beha ikintuzten urtekoa urteko ungiasi zena e, entzulea gogotsu eta, eta bertso goxez e, bertso lariak ere e, bixi bixi eta animoz e, eta eta bertan berautzi behar izan ginen, mementurik e, finalerdiak ziren e, bai, mementurik hain zinagak izan txapelketa eta mementurten gelditzea ez da erresa izan astapenean uste ginen agian e, Galdialdia luzegia espalitz berriz gelituzen pundu ortatik abiatzen alko ginuela, baina bai araudiaren ondorioz eta bai gero E, Euskal Herrimailandiren beste xapelketen egutegiaren ondorioz be geldialdia luzatu da eta hortik berriz 2008 amarratu eta 2008 abatidatzi eta helburu berdinekin, Kasik parte hartzaile berdinekin eta xapelketa berriz aseratik abiatzen dugu dazken ontan. Zerotik egin nitzuzu aldaketa zonbaitzurekin ala ere? Hori da aldaketa zonbaitzu e, ogeita sortzi bertsolarik eman azuten izenaiaz horten ogeita laugira Paltzetipi bat izan da, banun ba, baita gure parte hartzailea parte hartzailegoa gaztetzen ari da eta gazteak eran nahi du be, ikasketa garaiko Ebertsolariak direla, eta autuen arabera, batzuk Euskal Herrian ikasten segitzeko autua egiten dute, baina bertze batzuk uruntxeago ere gamba dute, eta orduan zaila da justu pare bat azte bururen zat, itzultzea ikastenari diren lekutik, eta, eta ez hortako apalte txiki bat bai hori eta ma, jazuin bertsolaren gatik ere berstezen baiteka E, gibelerat egin behar izan dualdiuntan, baina, baina, bon, izen e, badala ere eta multxo edera osatu dugu e, bertsulariok, ondoan ere jakin behar da e, ba, epa hiletaldean, gaiek hiletaldean, antolatza hiletaldean, badela bertzean andana bat ere e, afitxan eta agertzen ez direnak bortsaz, baina, baina alana handia egiten dutenak, eta beraz horotarat, e, bai, Anitzgirara eta eta xafalketa edega izateko esperantza dugu. Abari begi bat uste dut? Bai begia bon, ezagunala ere gure munduan Kalosizburuak eh, eh, eman du eh, izena hogeita zortzitik bost gutiaago eta Kahllosek izena emanez eh, hogeita laukotea osatzen dugu. Beraz eh, begia baina zaharga ere. <laughs> gai egile e, taldean ere, pel taldean ere izenbeji batzure man dituzu zu uste dut bai e paile taldean e, ivantiko ipek e, ba du e... Hori, ganden urteko taldea, eta gai egile taldean ere badira izen berriak. Ja, Egan orain gogoan ez zitu denak, baina, baina, baina Oian Alaranda Buru, Xabi Elgar, e, uste dut antion lan ere, beraz, e, eta hor direnen izenak ez dituta aipatu baina, baina bon, guzien beharra badugu, eta egia da pertsolariak e, igotzen gira taula gainerat, eta egiten dugu gure lanak, baina pertze horiek egindakoa gabe gu ezginateke hor. Aipatzu duzu e, txapelketat jinko bata orten labo jagoa izango da? Bai, egutegia... E, Tinkoa da e, aldi berean hiru xapelketa jokatzen baitira eskoalegi mailan. E, udazken eta negu astapen untan, e, eta Bizkaian ere xapelketak jokatuko dira. Zendako hori, e, elduden urtean jokatuko baita eskoalegiko xapelketa. Eta beraz, e, arat, sailkapen e, faseak dira gure xapelketak ere. Bi gauza dira jokoan anunbait lujaldeko xapelduna nor den jakitea alde batetik. Eta ba, gure lujaldean nor kortezkatuko duen eskoalegi mailan. Bi gauza horiek dira jokoan, beraz hiru uh, logaldetan aldi berean, horrek uh, be, uh, asteburu buru uzten ditu bakotxaren eta eta bon, beharrik elkarrongi ulertzen gira, eta atxeman dugu tarte bat bakotxaren dako, hor gurea pita tinkatu behar izan dugu tokia egiteko bertzei ere, baina horrek... Uh, Ba, bai, bere ertxapen txikia ekarriko du batez ere finalerdietatik finalerat sailkatzeko momentuan. Hiru finale herdi izanen baitira, 18 bertsulariek kantatuko dute finalerdietan eta 6 baizik ez da izanen lekua finalean. Beraz hori salto salto izanen da. Baina baina bo, jokatuko da urtengoa eta eta eta bon, kondizio hoietan hala ere segur bertsoaz gozatzeko manera hori zanen dela beti. Zenbat silabatik uh, joango dira eskolegiko uh, txapelketa ara? Hor duan xilabatik irutoki izaiten dira eskolegirat joaiteko. Baina gero, eskolegi mailan eh, kantatzen delarik fila, finalerat iristen direnek beren lekua irabazten dute. Eta hortan, eh, amet, sartzailuz eta sustraiko linak, finalerat iritsi baitziren haintzineko edizioan, beren lekua segurtatua dute, ondoko urteko eskualeriko xapelketan. Beraz, oiek gehi bertze iru, daiteke gure lur aldea bortz bertularik ordezkatuko dutela heldu den urtean. Asiko dira, gamporaketak lehizteak, beraz, irailaren hemen sortzean, makean, dukia begira ere atxikiruzu edo aldaketako gure? Beraz, ganden urtean aurkeztu ginuelarik, ma, leku berrietarat e, joanen ginela edo indagori eginen ginuela e, aipatu ginuen, eta beraz, e, baya, intentziori mantendu dugu, beraz, atxikititugu ganden urteko lekuak, baina... Baina hanun bait leku berriak ziren den urtean, eta denetarat ez ginen iritxi, beraz hor da, berri, baina ezain berri. Makea, muskildi, niri burun izango zizte, baita gabadin kanporaketan dako, eta final erdiak maule, bat duze izpura finala ere ez Hori da eh Dunibane loitzunen jokatuna eginuen ilaz eta eta hori mantentzen dugu eh bon Baionan jokatu ginuen azken azken 3 edizioetan eta berriz itzultzen gira Dunibane loitzunerat. Pertxoak ezagutzen du e, hango jaialaia eta pertsozalek ere eta segur toki tokie dela Or, finala ospatzeko. Aipatzeko pertsolaritza hutsak torokojagoa ta garai zaila hauetan nola ikusten duzu jo eh? kanpoko zerotan, plasetan eta Seiok apalludirainitz, sershunetan da hor bertsolaritza Eper euskaldian. Bai, lurralde honetan be ezin da erran e, osasun bikainean denik bertsolaritza. hori e, e, gan den e, martxoko geldialdiaren ondotik bon suspegaldi bat ekarri zuen xilabak eta eta hor gogo aber pizutzen baina baina maleruski euren fruituak ezin izan dira plazarat ereman berriz ere man, berizere, ba plazan saiubak ezintasunetan izan bai ira luzaz. Eta etadauuntan bon, la ere ikusi da elkartearen aldetik jadanik e, bertsxota egitasmoa abian eman ginuen. xapelgoan kantatuko duten bertsulariekin, eta hori ondoko bertze batzuekin ere bertso saio biago batzuk eherriko festa edo ez festetarat hurbilduz eta eta lortu dugu hor piskatina jostea horren ondodan ere bertso saioak antolatzeko usaila zuten eh, bertsuzale edo edo elkartte batzuk ere behatsman duten manera toki bat egiteko hiena hoiena gitarauetan bertsuari ere eta ikusten da badela nahia eta baina ez gira oraindik e, iritsi e, usaian urte batean e, lu galdunton izaten zen bertsu saiokopuruetarat eta eta hori bai egia da espero dugu Ba, ba, xapelgo, hau bururaino eramateak mateak behiz, erakutsiko duela, be, posible dela gauza kantolatzea, eta eta nun bait, be, gogoa emanen dien berriz bertxuzalei, horien errietarat bertxulariak ekartzeko. Dikoaren beha, zizte beraz orxilaban berkoda, berkoda erbildu? Ba, ipedudik gabe, entzulerik gabe ezkira deuz, eta, eta jadanik joan den urtzean hori, Ederra izan zen, ikustea astapen, astapenetik, ze berotasuna bazen publikoan eta eta be, espero dugu aurten ere hala izanen dela. Eta eagero, ba, silabaren berotasun hori, erriko be, plazetarat edo e, elkartesoko etara ino ere maten alko dugun. Sumai murua, milesker. Milesker zuri meha.